Solen gått upp, det är en tidig morgon och det är, ja låt oss säga tisdag Och eh, vi säger det bara för att det är det, jag talar alltid sanning. Eh, det här är en tisdag där mycket händer Någon annanstans i Sverige framför teknologiska datorer och mikrofoner Sitter Malin från Svampriket just nu och blir intervjuad av den stora svenska podcasten Radio Gamer, jag sa det jättesnabbt för att inte göra någon eventuell reklam. Eh, men i en annan del av världen så är det två betydligt sämre datorer. Myckar, det är Skype, det är uppkoppling. Riktigt ruskig, lågbudget-style för att göra en självkast. Men även denna med en gäst från Svampriket. Ja, Fredrik, eller mer känd Lude Lundblad från Svampriket. Tjena, Anders. <laughs> Hej Lud, hur är läget? Det är skitbra och vilken fantastisk presentation du gjorde där tycker jag Ja ah, och vi får se, alltså det är lite, det är lite spännande Samtidigt två stycken eh, svamprikes människor Som representerar sig själva, sin hemsida, sina skribentideal och sånt där I realtid på två olika punkter i världsrymden Det här är ju en historisk händelse och... Eh, det, det, vi måste väl se det lite som en tävling ändå, tycker jag Jo, jo, jo Och sen så är det ju faktiskt Det finns ju en risk att universum kommer att explodera Jo, eh, nej Nej? <laughs> nej, det finns det inte Nu ska vi inte ta oss själv på för mycket allvar Men eh, det kommer ju bli så här att eh, det kanske är så att eh, vissa personer bara, varför, varför är det så här F Liksom Ludde sa Att svampriket var bara på skoj Och Malin sa att det var seriöst Eller Malin sa att eh, Svampriket har 500 besökare Och Ludve Ludv han sa eh, Tusen, vem är det som ljuger Vem talar sanning, ni måste ju ha er story Straight nu i förhören, det vet du va? Ja faktiskt, och tyvärr Så har jag inte kunnat prata med Malin eh, Innan inspelning så det, det, det, det är återstår så... att se senare i veckan. Då kommer vi väl vi bli anklagade för det ena och det andra. Det, det... Det är inte så att Brunlöf och Wiklund har haft någon så här mediaträning med hur man är med i podcast och vad man ska säga och hur man ska föra sig korrekt liksom. Nej det har de faktiskt inte gjort Och jag vet inte om det skulle, den träningen skulle vara så givande heller faktiskt <laughs> För jag menar då enligt Samsung ska man vara bäst i visser, Och enligt Anders så ska man vara arg om man är med, om man är med i en podcast så. Jag kan vara ja, en förbannad är... smartskalle idag så kommer det bli skitbra kanske Ja, jag dricker <laughs> du, eh, det, det. kanske. Jag tänkte att jag skulle ha sagt det här till dig innan, men det är för sent nu. Jag har lite så här små hosta idag, jag mår bra i övrigt, men det är liksom så här lite hosta. Så att om du hör en hostning behöver du inte vara artig och avbryta dig själv eller säga prosit. Eller något, utan det, där, det där raderar jag i efterhand så att ingen lyssnare kommer märka ens det här, förutom att jag nu har sagt det. Men de kommer inte se något mer tecken på eventuell hostighet. Vad spännande. Du, hur har livet varit? Svampriket har ju Ni har ju de senaste veckorna Fått rätt så bra trafik Det är ju en svensk spelblogg Med ja, någon form av Glimten i ögat kan man väl säga Ja, eller någon form Vi försöker väl ha glimten i ögat I det mesta vi gör Men ja, de senaste veckorna Så har det blivit lite mer besökare Än vanligt Men det har inte varit dåligt med besökare innan Men det var en liten peak för någon vecka sedan Är det något särskilt du skulle kunna liksom knyta de här, den här spiken i besökarantalet till? Har ni gjort något skillnad nu som inte har gjort tidigare? Ja, eller egentligen inte Jag har ju faktiskt varit naken förr på Svampriket Men jag gick ju all in och la ut fyra nakenbilder på mig själv Som ett statement i jämställdhetsdebatten helt enkelt Okay. Mm. Och, det, och det, har, du, har du märkt Några efterdyningar av det Har jämställdighetsheten Jämställdighetsheten Kommer direkt Eller tror du att det där är eventuellt en, en process som tar längre tid Det är klart det kommer ta lång tid Men det känns skönt Det känns som att nu har jag dragit ett litet strå till stacken Jag kunde göra det på på svampriket maner och på ludde maner Det är liksom, man kan skratta åt det För bilden är ju roliga För jag är inte direkt, jag ser rolig ut när jag är naken och, Men det som var skönt är att budskapet gick fram. Många, De flesta verkade förstå grejen Inte bara det att jag tycker om att det är kul att vara naken framför kameran Utan att jag gjorde det för att göra ett statement helt enkelt Oh, alltså, däremot så måste jag väl göra lite inlägg Vi, vi har ju eh, Vi har ju en del eh, lyssnare Som säkert är intresserade av den manliga kroppen Och när du säger naken mm. så, Alltså naken är ju Ett koncept som egentligen betyder Inga kläder Men i många, i många fall så finns det ju vissa Specifika attribut Som ska synas för att nakenheten ska kännas liksom sann och riktig och eh, i, i fallet dina bilder så är det väl vissa av de här attributen som kanske på något sätt med någon, någon typ av fysiskt objekt döljs kanske, eller? Min penis syns icke utan det är ju jag är ju skyld av diverse spelkassetter eller handkontroller Precis. den gemene tv-spelaren som är 14-15 år har säkert stött på sådana bilder fast med Tjejer då istället Och det är sådana bilder jag har efter apat Så gott jag kunnat Ja men det är väl också ett sätt Men jag förstår att du Var ute efter, du skulle gärna vilja se Penis på svampriket antar jag Nej, inte nödvändigtvis Jag vill bara upplysa Våra lyssnare, för jag kan tänka mig När du berättar om dina nakenbilder Att ungefär 50% tänker ooh, ungefär 50% Tänker Uh. Men nu när de har vetat att det finns vissa döljningar så kommer de här o uh, och bli uh, och de där uh, blir o. Uh. Kanske. Ja, kanske. <laughs> vi får väl se vad som händer. Ja. Men ni kämpar på. Ni är, ni är fem stycken ganska. Ja, uh, det är svårt liksom att känna tråden er emellan. Ni är en jävligt spridd ström av olika människor. Ja, vi, det, det är det som är eh, svamprikets. Eh styrka skulle jag vilja säga för att vi är ju fem stycken olika personligheter och alla har sin egen nisch och alla är bra på olika saker. Så att vi kompletterar varandra förbannat jävla bra faktiskt. Fan vad härligt mm. ja, men det är mysigt att ha ett gäng som man tycker om och som man känner att man funkar ihop med. Det, det unnar man alla människor. Ja Det, det har faktiskt funkat eh, över förväntan. Faktiskt. Det var ju jättelänge sedan som, Det var faktiskt Anders och Samson som Det är deras idé från början Så okay. Allt kommer från dem De tog kontakt med mig och Tomme och Elin När vi hade gamla svampriket Ja men då är det ju er idé Så kan du inte säga Ni, hade Ni har gjort svampriket Och sen ringde de och frågade om de fick vara med Då kan du inte ha blivit deras idé ja, Det måste fortfarande var er idé Nej ja, men svampriket 2.0 det var ju deras idé Att vi skulle liksom slå ihop så att säga, retroresan och det svampriket stod för. Och göra Sveriges mysigaste spelsida. Och det vi Strider hat och knaken bilder. Alltså. Exakt. Det är, ex det är precis det vad Svampriket handlar om. Enbart. Det är, det är så här affärsidén <skratt> som ni har skickat upp till patent- och registreringsbyrån. Liksom. Så, exakt. Vi har in, den, den har inte gått igenom än för de förstår inte riktigt hur vi ska kunna. Nej, det är fortfarande någon byråkrat som sitter och googlar på Strider. Liksom. Ja, men Fan. Alla verkar tycka att Strider är bra där också på patentverket Ja, så. exakt. Vad, vad har du, har du, det, vi ska inte haka in oss för länge på det här. Har du någon åsikt om det gamla Mega drive spelet Strider Nej, Nej okay. Vi slutar med det Men, men du sista, Den där hosten kommer att bli svår att dölja Men du en, en liten sista grej Vad va, va fan heter ni svampriket för? Det var Ja Det var billigt namn. Alltså, vi... alltså domänen, eller? Ja, precis. Jag och Tom höll på bolla. Det var Svampriket. Både jag och Tom är Nintendo Fanboys. Det, det behöver vi inte sticka under stol med. Men det var ju det. Och sen... Splitscreen var ett arbetsnamn också. Okej. Okay. Eftersom vi var... Ja vi skulle vara fler tv-spelsbloggare på samma Sajt så att säga Så att det skulle vara som mycket kaos Så att vi körde i splitscreen, det var lite så vi tänkte Men splitscreen.se Var så dyrt Så då blev det svampriket.se istället Hur fan funkar det där då? Hur då? Vilka, hur hur olika sidor kostar det? Förmodligen är det för att Jag ingen aning men splitscreen är liksom Det funkar internationellt så det är säkert dyrare Därför Jag har alltså, ingen aning Clutch var ju... Eller, kan du, om, om jag säger så här att klatsch.se det kostar typ lite drygt en hundring eller någonting. Är det billigt eller är det dyrt? Det är väl typ vad vi betalar tror jag. Okej. Okay. Fan, jag tänker med att klatsch är ja, en gotländsk high five. Det är ingen annan som har tänkt på. Och, äh, Det var det, det var liksom lite... Det är svårt sådär. Jag, jag, jag avundas ingen som ska starta en hemsida för det är, ju, det är rätt start ändå Ja, fan, jag trodde att vi När vi började planera det här Det var ju fan Ett år sedan i april Jag och Tommy och Elin då, som var med från början Elin Ekberg Folk känner väl igen henne från Level nu för tiden Hon, Det var ju vi tre Och vi bloggade ju på loading.se la tre Så det var ju där okay. vi träffades Så att säga Och där började vi smida planerna Och jag trodde att vi skulle typ, kanske hålla på i 3-4 månader Innan vi skulle starta upp sajten men Tommy menar på att nej, nej, för fan. Så den var ju uppe på någon vecka bara. Okej. Okay. Ja. ja, det var ju driftigt. Ja, det är svårt. Det är svårt, alltså, alldeles just när man kommer till så här svampriket är väl lite bättre så, men just så med Youtube-namn och Twitter-namn och allt sånt där. Det hela skiten i upptagen, alltså. Jag tror att det skulle kunna vara det kanske skulle kunna vara mitt nya jobb att bara samla ihop så här olika Twitter och Facebook-adresser och, och, Facebook -adresser och du vet, hemsidor och sånt som heter typ ja men de kanske heter kaboom.nu eller någonting och sen om ett par år så är det någon som bara, åh vi ska ju starta vårt radioprogram heter kaboom vi behöver den där, du får hundra spänn man bara, yes ja men det låter ju smart men jag tror att det redan finns va det finns sådana personer? det tror jag ja jag tror det också, det är ju en jävel från USA som heter Corvcast på Twitter på riktigt? Ja, för riktigt. Han är inte typ såhär, Michelle Ramirez jo, eller någonting. Du, du, ja, men det har jag ju sökt efter. Och jobba, det här är ju inte Anders. Det är ascoolt, det tycker jag. Man okej, okay. vi går in på alla allihop Facebook och Twitter och allting. Och vi tar alla korvkastar och klatser och skit. Och så bara... Clutch, det har ju en engelsk betydelse ja. Så där, det har ju folk tatuerar överallt, och så Corvcast Finns en jävla Ramirez som heter korvkast. Jag fattar liksom inte hur det går till Förra veckan hörde ni om att Corvcast 2 skulle bli av Jag, jag tänker mig att korvkast, det är ingen annan Som kan komma på det ordet, det är så här. Det är min hjärna som har patent på den typen av tankegång. Men nej, folk över hela jävla världen kommer på korvkast. Det är rätt start hörru. Det är ett, det är ett internationellt ord, helt enkelt. Ja, det, det kanske blir ett modeord om några år. Och så kommer någon att ge mig pengar för att jag har tagit det på, på de Hej, vi vill ha på iTunes korvkast. Du får en miljon. Yes! Fast, om jag ska vara helt ärlig så blev jag faktiskt förvånad att svampriket.se inte var upptaget. Ja, men alltså... Jag kan säga, jag är ju ingen Nintendo-nörd men jag tror att ja, men du får ju jag, tänka jag utanför... förstår vad svampriket betyder, för det är väl typ den, alltså där prinsessan, persika prinsessan är drottning över, eller? Ja, visst är det så, men jag tänkte mer att, typ, att någon typ kantarellfanatiker skulle ha en sajt som heter svampriket.se <laughs> eller någon som har väldigt stora problem med underliv som kliar till exempel. Ja, eller du vet sån här... Något sånt man kör i sig när man ska på rave. -ex ja, ja. Svampriket, punkt nu. Bästa svamparna, nu och för alltid. <laughs> Jag har faktiskt inte fått några sådana mejl till info .sn. Vänta fortfarande på första mejlet när det är någon som frågar vad det kostar. Men ni måste ju ni måste ha enormt många människor som går in i svampchoppen och som inte köper någonting ja. och där vet ni ju att de bara ja svampchoppen vi fan vad nice äntligen på fredag är det fest så bara fan är det här en t-shirt med ritroresan ni och vi skit besvikna ja. ja precis men ni håller på ni gör liksom Nylja, gör varsin grej Det är, du gör liksom lite videorecensioner Och spelar lite med dina barn och nakenbilder Och sen har vi eh, Malin Hennes grej är väl lite sådär queerperspektiv Jämställdhet Lite mer politisk agenda i spel och popkultur Ja precis, har... hon, är, hon är väl den största nörden av oss alla ja. Serietidningsfantast och sådana grejer och sen har du Retrore Boysen som skriver lite recensioner, lite kröniker också, och Tommy då som han ska stå för det kontroversiella eller. Det har blivit så faktiskt. Så att det... han, han snopar upp liksom hemliga historier och gå in bakom låstelösa lösenord och dra fram dolda dokument och sådär. Exakt. Så att det är hela spannet. Så att man skulle kunna säga att det är vi ett ultimat gäng helt enkelt. Ja. Jag vet inte, jag ska komma på Innan avsnittet slut Vad ni saknar för någon Det känns som att ni, det måste ju finnas hål kvar När ni ska söka nytt folk eh, Ni skulle ju behöva Va? Ja du Nej kanske inte just nu Jag så... ska fundera lite alltså... Kanske att ni, ni skulle behöva En bredare ålder Er emellan En, en gammal tant Och så en liten 12-årig kille kanske ja, Fast det är ju ganska brett ändå Nej, det kan det inte vara. Vad kan det vara, 25 till 35? Liksom? Ja, det är väl ganska. Det kan du det kan det inte säga att det är brett i ett mänskligt liv. Nej, men det är, väl, är det inte det som är typ den ultimata åldern för en gamer? Är det ja, det men det är det 25 kanske. och 35. Det är det, kanske, eh, att, det, är eh, det är det kanske. Men vi kanske eh, ska anställa Gumbrich eh, 49 så kan hon recensera nya Formville-uppdateringar och sådana saker. Ja, men det hade varit kul, ja det Ja. Det hade varit nice på riktigt. Mm. Jag vet att just sådana där vi, vi, vi kan väl snacka lite om det där med recensioner för, för något som jag kan känna är att det finns som jag, jag tänkte på när vi håller på med klatsch, att man skulle kunna rikta sig mer mot de här spelen som inte snackas om så mycket. Att det känns som att går man in på 50 spelbloggar, ett visst datum så har åtminstone 35 av dem recenserat samma spel och det är, ju, det är ju en stor mängd av utbudet som helt väljs bort och glöms bort. Och det kanske ni som recensenter, vad är det som gör att man, att man väljer undan? Är det bara popularitet? Är det egen intresse? Eller är det någonting annat? Eh, alltså det är en liten, så här, för, för oss, eh, tyvärr så, vi lever ju inte på svampriket än. Utan vi har ju, alla har ju vanliga liv och vanliga jobb. Och ska man då prioritera och spela spel och skriva om spel då blir det lätt så att man kanske tar, väljer ut lite större titlar som man vet att man kanske har behållning av. Eftersom man inte har så mycket tid att sitta och spela. Man är rädd att man ska behöva slösa tid på spel. Och det har hänt några gånger liksom. Ja, ja. Så det är väl lite det. Men alltså, vi försöker ändå ta... Lite udda titlar, det är som till exempel ett spel som kom, nu kommer jag inte ihåg om det var i år ja men det måste vara i år, till Nintendo DS Emily The Strange, är du bekant med den figuren? Nej, det vet jag inte vad det är, det är Hon finns som serietidning och det är mycket kläder, alltså det är typ en emo -brud. Är och jag blev ju jättepepp när det skulle komma att det spel, eh, på spel Och det är ett peka-klick-äventyr Och det mejlade jag om och skrev att vi jättegärna, eller jag jättegärna skulle vilja spela och skriva om det Och då, då, det är en jätteliten titel Och distributören berättade för mig att han skulle bara skicka ut två, tre spel i hela Sverige Så att jag fick övertyga honom då att jag var en av dem som kunde göra liksom, spelet rättvisa för att okay. som sagt, du, du har ju ingen aning om vem det är. Och har man inte en aning om vem Emily är så är spelet förmodligen ganska mediokert. Men gillar man hennes värld och allt runt omkring, då blir spelet ganska bra. Ja, jag, jag, jag, jag är ju ett fan av lite udda titlar och jag tänker med det var typ sådana här jäkla... Som du satt och spelade när jag ringde dig idag till exempel. Ja, ja det var väl ingen udda. Det var väl ett av topp listan nästan. Eh, Earth Defense Force, Insect Armageddon. Eh, det måste ju vara... Ja, nej, det tycker jag inte udda. Tycker du? Är det udda i Svamprikets värld? Ja, faktiskt. Ja, men, my God, det är bara för att ni inte fick det. Och så blir ni tjuriga. Så jag bara, nej, ett dåligt spel. Eh, ja, tyst nu. Så är det inte alls. Det. Det här, nej, <laughs> ja, men jag, jag tänker med så jag. det jävla gaffeltrucksimulator simulator eller något konstigt flashspel och sånt där. Att det finns så mycket spännande grejer som man aldrig har talas om. Det känns som att man blir. Alltså, vill man veta något om Gears of War 3 då kan du fan gå in på vilken jävla internetsida som helst. Går du in på, liksom Marcos pizzeria i Sveborg så har han säkert skrivit någonting om Gears of War 3 men eh, den här gaffeltrucksimulatorn där får man jävla leta lite om man vill veta någonting. Ja, men det, det är det som är lite klurigt med det där också för när man har en, en spel Jaha, då ofta tänk, man måste ju tänka så, vad, vad kan generera mest trafik liksom? Vad vill folk läsa? Men just som Gears of War 3 då till exempel jag menar, varenda jävla sajt hade ju en recension var det, för förra torsdagen. För att en bargot gick ut liksom. Och då vet man att det finns, går ju att läsa på alla svenska sajter om det. Och det är kanske inte så jävla spännande då att göra det. Men som till exempel... Eh, fan heter det spelet då En Wii-titel jag fick hem Som jag inte ens hade en aning om att skulle komma eh, något, något peka pekar äventyr. The Malgrave Incident eller någonting Okej okay. eh, Och jag har inte läst om det spelet Någon annanstans än hos oss eh, Och det var ju liksom ett Fast det var ett Wii-spel Så det är väl därför folk inte skriver om det Men eh, och jag, menar, jag vet inte vad är bäst att lägga upp? Gears of War tre eller något konstigt och obskytt peka-klicka-äventyr till Wii liksom? Ja, nej men visst hamnar man där och det är väl liksom där som är hela tiden den jobbiga balansen liksom, visst eh, visst vill man visst vill man göra precis vad man vill, man vill göra det som är mest intressant och roligt för en själv samtidigt så ska man ska man eventuellt få in en slant eller få in så mycket som stor målgrupp som helst så måste man ju för varje, varje nivå man vill klättra upp så måste man ju bredda, bredda, bredda liksom skala av de, de, de hårda kanterna liksom. mm. och sen, är, sen är det väl lite det också att vi försöker alltså, jag, jag det, är, det vet kanske inte folk vet men det är jag som är PR och kommunikationsansvarig på Svampriket så jag sköter ju all eh, kontakt med distributörer och sånt där Uh, om jag kan berätta lite hur, hur, hur jag tänker när jag jobbar När det kommer till recension 6 Ja, få ha det Bara det blir intressant och eller roligt Att det inte är så här bara, Ja, det är så, jag ringde till Activision Och då sa han, du får tre spel Om du gör alltså, det, Du får spesa upp den här historien För spontant låter det lite torrt Du får, du får klösa upp lite nu Okej okay. Så fort jag ska maila en distributör då klär jag av mig naken Kör upp en banan i Arslet Och sen så går jag in på toaletten Och tar med mig laptopen dit Okej, okay, där har du scenariot okay. ja, Men så här är det Även fast jag vet Givna titlar som Jag är hundra procent säker på att De kommer ramla hem i Svamprikes brevlåda Men jag mailar Alltid distributörerna Om vilka titlar vi är intresserade av För då vet de att de här spelen Kommer vi skriva om Mm. Men när vi då får hem titlar som jag inte har bett om Då känner jag att då har inte vi någon skyldighet Att behöva skriva om dem För det är ingenting jag har bett om Det är ingenting Svampriket har sagt Det här vill vi täcka på våran sida Utan då får vi det som bonus Och visar det sig att det är spel som vi tycker är bajs Då kanske inte vi lägger ner någon tid på det Och ödslar en timme för att få ihop någon Värdelös text om ett värdelöst spel utan då låter vi det bara vara. Men däremot så kan det ju ibland vara titlar som är riktigt bra och då lyfter vi fram dem. Som till exempel då det här peka-klick-spelet i Wii. Det tog mig två veckor innan jag stoppade in det i mitt Wii. För jag kände att det här är förmodligen hur jävla tråkigt som helst. Men sen blev jag jättehukt när jag började spela det och blev jätteförvånad. Och då fick jag lust att skriva en bra text om det liksom. Ja, men det där är kul, alltså, det är viktigt att kunna tipsa om de här pärlorna som är lätta att missa, det är ju nästan, alltså, just när man är lite indie som ni är, då är fan näst, ser jag det nästan ännu viktigare att tipsa om, om så här svårhyttade grejer än de självklara grejerna på något sätt. Ja men precis, det är ju så, men jag tror väl inte att det är någon som har köpt det där Wii-spelet ändå bara för att jag skrev om det och tyckte att det var roligt liksom. Ja, det kanske men å andra sidan får man en annan blick. Du vet när man står i en spelhylla, man står i en rea-back, ett, ett där, en utsida som inte skulle säga någonting annars Om man ändå har sett en människa som säger det här är coolt och så kostar det 59 spänn, då blir man så här, ja, ah, just det, det här som jag som mina ögon inte ens hade sett i vanliga fall. Då, nu ser man det i alla fall. Ja, ja, precis. My name is Tickly, driven Everything seems ticklish to me. tickle by an undershirt, Tickle by a watch, Tickle by a yellow gumbo bean. I'm always being tickled by someone around this house Into it I could never see. Small board paddle, but it's all in splinters now. Oh, you wore it out of tickling me. Put some snuff in my extra about box How she acted wasn't a sight to see She sneezed and she falls and she nearly had a fit For he took me out and tickled me I'm always being tickled by someone around this house And to it I could never see Ma bought panel but it's all that's finished now For he wore it down and taken me Eh, men du, jag, jag har tänkt rätt mycket på det här med recensioner. Och jag har en förmåga att bli gnällgubben. Men jag skulle säga att det som jag tycker är nästan det tråkigaste med recensioner är att eh, just i gränslandet mellan subjektivitet och objektivitet att det, nu kommer du säkert inte hålla med mig men att jag känner att det nästan finns någon slags outtalad konsensus Hos recensenter. Att till exempel. Eh, Gears of War. Det är en sjua till en tia. Även innan man har spelat. Det, det finns liksom ingen, ingen plats för smak. För eget tycke. Utan spelet fungerar. Kontrollen styr som det gör. Eh, gubbarna dör när man siktar på dem. Grafiken är inget fel på. Då är det en sjua till en tia. Det är jätteroligt att du tar upp just Gears of War 3. För det har jag tänkt mycket på de senaste dagarna. Jag började spela det igår för första gången faktiskt. Jag har inte testat det innan. Och det var som att komma hem. Jag har ju spelat detta och två så att jag vet ju vad jag ska få. Men just en titel som Gears of War 3. Hur. Det är en sån här titel som jag tycker är. Det är svårt att komma. Eller nu. Nej det är inte svårt, man måste tänka till Hur ska jag göra när jag recenserar det här spelet Och jag kan dra som eh, Exempel då Vi har ju, nu kommer jag inte ihåg om det var Otto Sjö eller Holmgren på Aftonbladet Som recenserade Gears of War 3 Men det fick en två av fem där i alla fall. Och folk okay. på Twitter Bara vad fan är det här Lalalala. Det blev massor med tjafs Jag gick in och läste recensionen Jag, hade, jag, har, inte, jag har inte spelat jag har bara testat, Jag körde två timmar igår. Jag kan inte uttala mig så. Men jag höll ändå inte med eh, hans recension. Och å andra sidan så har vi Samsung som har recenserat det för räkning. Och nu kan jag avslöja, jag vet inte när det här avsnittet kommer upp. Men på fredag så kommer våran månadsresumé upp i alla fall. Och då kan jag berätta redan nu att Samsung ger det fem av fem. Ja, och då har ju Aftonbladet, Killen och Samson de har ju recenserat Gears of War 3 på två helt olika sätt. Samson har recenserat Gears of War 3 som att det är del 3 av Gears of War. Han jämför ju det med ettan och tvåan. Medan texten i Aftonbladet, det var mera som att det jämfördes med hur spelklimatet ser ut nu och vad vi har Jag menar på att det här har vi sett nu Alla spel har cover base system och bla bla bla bla, bla. Det är inget nytt och tjossan hejsan Nej det är klart inte något nytt för det är Gears of War 3 recenserare för vad det är Alltså där, alltså, jag tycker inte det finns något av det där som är rätt eller fel. Jag menar, ju det där argumentet så är ja, ju... Jag är, jag är äh... inte färdig än Anders, för jag, jag har ju en liten punchline på det nämligen. Ja, men får du får ju ta den snabbt, för jag blir förbannad när du snackar skit. Fortsätt då. Ja, men för Girls of War-serien, det är liksom, det är järndött. Du behöver liksom inte tänka, du vet vad du ska göra. Du ska ta skydd, du ska skjuta. That's it. Och du har roligt när du gör det med kompisar. Samma sak med Mario-spelen som folk säger hur fan kan det få lika höga betyg igen? Ja, men det är det, visst, det är samma sak, men det är roligt. Förstår du? Så du ja, ja men, men om du så tänker... Då, det... Du kan inte jämföra ett Mario-spel med typ, åh, men vadå, så här, upplevelser som Heavy Rain och sånt där. Det är två helt skilda saker. Men, och då, nu pratar jag alltså om spel som direkt är bara så här, skriker spelglädje. Du behöver liksom, du tar kontrollen och sen kör du. Du behöver inte tänka någonting. Då då skulle du bara jämföra de spelen med resterande spel i serien och sätta betyg efter det. Inte och jämföra med retro. Jag tror av... jag att du snackar skit faktiskt. För jag tror att om du hade spelat Dynasty Warrior 5 och tyckte det var lite, ah, men det var väl lite små järndött och halv och det är en ah, men det får en 6 av 10. Och sen så kör du eh, Dynasty Warriors 6, och det är liksom dubbelt så bra. Det är ungefär samma, men de har fixat till masse problem och sånt där Då skulle mm. du ge det 6 av 10 också. Du skulle inte kunna ge det dubbelt betyg. Du skulle inte kunna ge det 10 av 10. För då jämför du det med att det fortfarande inte är så kul. Eh... Ja Men har du förfinat det så blir det ju bättre. Ja, ja, absolut. Men jag vet inte jag tycker att egen personlig smak alltså det känns som att man sätter recensioner utan, utifrån någon slags given mall som är utanför en själv som människa hade jag, jag har aldrig gjort en recension i hela mitt liv men hade jag gjort en recension av till exempel det här gamla Ico till PS2 så hade jag mm. kanske satt tre av tio på det, inte för att det är kast, inte för att alltså, slut och skriva in ni som har börjat jag förstår varför man gillar det, men jag tyckte inte att det var något kul alls, jag hade jag hade bara gjort så där. Det hade nästan varit ett mer intressant värde där man hade en människa som var så här officiell och så bara, säg vad du tycker om det här och det här och det här. Att, att jag, jag kan nästan känna som att, att, att mens, den mänskliga faktorn går förlorad i recensioner. Att man, att man kollar utifrån någon slags osynlig mall eller någonting. Alltså, jag, ja, jag försöker tänka lite nu och försöker komma på hur du menar. Alltså, jag eh, Ta filmlicensspel till exempel. Jag har ju blivit filmlicensspelkillen på Svampriket av någon anledning. Så att alla de spelen landar ju hos mig. Och det ligger på mig att spela dem och så. Och, och när jag spelar ett filmlicensspel jag menar, det mesta är ju inte jättebra. Men då tänker jag ju, jag sitter ju inte och jämför då eh, Gröna Lyktan till exempel med ett annat eh, spel i samma stil som typ God of War och sånt där. Utan Då får jag ju ta gröna lyckan för vad det är. Det är ett filmlicensspel. Jag måste ge spelet en ärlig chans. Inte döma ut det bara för att det är baserat på en film, att det är bajs. Nej, nej, nej det, det håller jag med dig om. Men skulle du, om du hade haft ultra roligt och du hade varit liksom det det roligaste du hade haft, även om det var liksom lite för få banor eller det var lite grafisk problem eller något sånt där. Skulle du, finns det på kartan att du skulle kunna ge Green Lantern, The Movie, The Game 10 av 10? Jag gav ju Captain America Super Soldier 4 av 5 förra månaden. Så att eh, vi skulle kunna göra det. Ja, ja, men då sa jag. Jag, för det, jag tycker det känns som att... Och det, och det här var någonting jag snackade om i Klatsch radion eller korvcast för ett par veckor sedan att... Eh, det skulle komma upp en tävling på forumet. Och det är sant. Jag ska försöka lägga upp den efter jag har klippt färdigt det här avsnittet. Och det, tanken där är alltså att, att jag ska välja ut 8-10 kommande spel nu i vinter. Mm -hmm. Och sen ska man gissa Metacritic-betyget. Och sen så får man då poäng hur nära man är. Och se hur man kan komma närmast som möjligt. För jag tycker... Nej, alltså, jag måste säga att jag, kanske jag som är ett geni, eller att det text så mycket på förhand. Men jag tycker sällan du ser ett recensions. Alltså, det, det är ju precis som de säger: att det är texten som är intressant. Jag förstår det. Man får mycket mer ut av att läsa en text om ett spel än av att se ett betyg. Men det känns som att man redan på förhand. Jag kan redan nu säga vad Battlefield och. Modern ah. Warfare och allt det där Vad kom, betygen kommer hamna i Det vet du, det vet jag, det vet hela jävla Sverige Jag förstår vad jag menar och, och Tommy, min kollega på Svampriket han, är ju, han kollar ju Metacritic slaviskt Hela tiden Och han har, ju, han har ju bra koll på det också Han kan ju typ nästan säga Men det kommer väl komma runt åtta någonstans på Metacritic Typ när jag berättar vilket spel han ska få och typ Han bara, ja, men det tror jag kan bli bra och såna här grejer. Men jag måste Fan, bara infika... det är Om du skickar spel till hans Hansson kommer man få åtta av 10 på Metacritic. Ja, men 80. Men... <laughs> okay, okay. 8 av 10 tänkte jag. Men jag måste bara tänka, har du reflekterat eller har du märkt det vad vi gör på Svampriket? Att vi sätter ju inte betyg i våra recensionstexter? Nej, precis. Ni gör det ett par dagar efteråt. Ja, vi, vi har en månadsresumé. Den sista var månad När alla spelen som vi har recenserat och skrivit om, då får de sina betyg ja För att annars blir det att folk går bara in ser siffran och sen skiter de med att läsa texten Ja, för säga, jag kan säga så här att eh, om jag tittar en recension så krävs det nästan ett, ett uppseendeväckande betyg för att texten ska bli intressant, förstår du vad jag menar? Om man, ja, kollar, jag är... om man kollar på Metacritics så är det mycket mer intressant att kolla de som tyckte att Gears of War var en sexa än att bara gå in och läsa de som tyckte att det var en 8,5 liksom, för det känns som att ja men det där, jag vet exakt var det kommer att stå på något sätt, att det, det känns som att det är alltid, de yttre spektrarna är alltid mer intressant nu menar jag inte att man som recensent ska bara försöka hela tiden hamna där, det finns ju vissa som har liksom ut, ja, nästan gett sig ut för och sätter dem lägst eller de högsta liksom, och det är väl mm. en sak det är klart att Heavy Rain får bäst i Playstation Magazine och att Halo får bäst i Official Xbox, men jag tänker mer att det, det är där det ska lite. Det är där det blir intressant. Mm. Men som du säger när det är officiella Playstation och Xbox-tidningar. Det, det har jag väldigt svårt att ta betyg eh, på allvar. Och det är som... Eh, du vet när vi var små. När eh, Nintendo-magasinet och sånt fanns. Då reflekterar man inte över att de som sätter betyg på spelen. Det är liksom... De som jobbar typ åt Nintendo i Sverige Nej, nej visst det är det så Samtidigt som när jag var liten Då var det i Sega Force Jag kollade i, men då var det då Jag skete ju typ i recensioner Jag bara kollade på bilder och så bara Det här så coolt ut eller det där ser trist ut <laughs> ja, ja, ja, ja, fan Tänk om man skulle göra, under hur många spel man skulle Inhandla idag, om man bara skulle gå på Framsidan på På förpackningen som man gjorde när man var liten Eller ja. vilka spel man skulle välja då men jag måste säga alltså... Jag undrar å andra sidan hur mycket spel man missar nu. Jag Men, tänkte, då? Jag tänkte eh, innan jag började kolla på någonting internet gällande spel. så, eh, först så hade jag en period jag inte spelade spel på länge. Och sen så köpte jag ett begagnat Gamecube- Mm. Och då var det sådär, man bara gick ut och kollade på Tradera. Om det var något begagnat som kostade en 50 lapp, då tog man det liksom. Och ibland kom man hem så bara, vad fan var det här? Det var ju supertråkigt. Och ibland fick man något sådär som man aldrig hört talas om. Som bara, det var himla kul ändå. liksom mm. Det kanske inte fick något nå 8,5. Liksom. Det kanske fick en 6 eller någonting. Men ändå så här, det var någonting i det här spelet som funkar med mig. Tänk hur många sådana människor missar nu. Bara för att de kollar allting så bara... Ja, det är de här åtta spelen som finns på min radar. Liksom, för de ligger högst på poänglistan. Och så sådana här spel som, som ubåtssimulatorn och sånt där. Som man aldrig ens har hört talas om. Som, som ögonen inte hittar till. Ja, men så kommer det så otroligt jävla mycket spel. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag var liten. När jag körde upp på mitt åttabitars Det var ju typ tre, fyra spel som kom varje månad. Och det var de man liksom så valde man att prioritera ett av dem. Menar, på en månad nu så släpps det ju 20-25 titlar liksom. Ja visst, minst Och sen ja. Ja, Det släpps ju säkert 20 titlar bara till nedladdningsbart på varje konsol liksom. Ja men exakt, och plus att nu sitter man ju På fler konsoler också, jag menar, när jag var liten Då hade man ett Master System eller 8 liksom. Och jag körde 8 bitar Så det var, det, jag, det var ju det jag var intresserad av Och det jag hade koll på Och det var ju 4-5 titlar Menar, ja. då, då är det inte så svårt Och var, var en av de titlarna som utnår Bross 3 Då visste man att det är det jag kommer köpa den här månaden Ja men visste det så mm. Samtidigt så finns det ju jag, jag bara tänker på de här jävla guldklimparna Som går i, går i, i glömska liksom. Det måste ju finnas Det måste ju finnas ett jävla När man kollar på release-listan Och det är tio spel man aldrig hört talas om Det måste ju finnas ett av dem som är precis det jag vill ha Men liksom. jag kommer aldrig veta om det Ja men... Ja, alltså, grejen är den. Nu har jag, eller jag, vi har ju den lyxen. Så att vi får ju de flesta spelen skickade till oss. Så jag har ju spelat eh, jättemånga spel under ja, men det här året med Svampriket som jag aldrig skulle ha spelat annars. Om jag hade varit när man är tvungen att prioritera vad man ska inhandla för någonting. Så att eh, det finns ju hur mycket bra spel som helst som folk inte kommer köpa. Eller de köper ett år senare när det finns billigt i och för sig. Ja, visst är det så. Samtidigt så, nu när det finns så många spel finns det också så många som är billiga. Liksom. Så det känns som att eh, även om de där är de där små guldklimparna ligger i gömslä, så ligger det ändå överst i den ligger jävla Red Dead Redemption för 99 spänn överst. Och det är liksom, du är tränare, du har läst så mycket så din ögon är ändå så här ja, ah, Red Dead Redemption, det är rätt nice det här, vad fan är det? Realistic eh, ubåtsimulator nej, nah, det vet jag inte ens vad det är, så går du hem med det där jävla Red Dead Redemption ändå. Ja, men det är ju så man, man, man, man, man kör lite safe core, det är det man är rädd för det okända man skulle ha någon sån här ultimatsystem, det kanske finns någon som kan skicka in, men att man liksom skrev in en lista, det fanns ju sådär på musik ett tag, fast jag vet inte hur bra det funkar, bara, kommer du ihåg, vad hette det, Pandora? Att så här, det? man skrev in vad man gillar, bara, ja, men jag gillar Miles Davis, och sen bara oh. gjorde den som en playlist med grejer som liknar Miles Davis, liksom, att man kunde ha någon sån där grej, man skriver in sina 50 spel som man verkligen tyckte var ascool, och som bara drutt, förresten, du kanske gillar de här, och så kommer det upp en rad på spel som bara åh jävlar, det där är ju precis som Jagged Alliance, fast lite annorlunda, eller det där är ju som Soul Calibur, fast bak och fram. Liksom. De har ju så lite granna på vissa sajter när man beställer om man ska köpa spel, då kommer det upp, folk som har köpt det här spelet har även köpt det här. Ja, just det. Så ligger det en lista där Bredvid Fast då är det ju Och, och jag menar då, då Och det stämmer ju För de spelen som ligger där vid sidan om Det är ungefär samma slags spel Fast det är bara vill... stortitlar Det är inte så att Det är någon obskyrkonstig titel ja, Men jag blir alltid såhär Någge att Att det där är uppköpt Du vet Mm. att folk som har köpt En två meter skartkabel Har också köpt Gears of War 3 Just nu, ute, Epic Edition Man bara, vad fan, nu Vad håller ni på med? måste jag ha Gears 3 för att min skartkabel ska bli bättre alltså. Ja, ja, exakt Ja <laughs> mm. Jag har tänkt på en sak och du vet, man är ute på hemsidor och till exempel på er svampriket så har ni ju som en liten, jag är väldigt sällan på Twitter men ni har en liten Twitter låda på er hemsida där man kan se vad de olika personligheterna asar till varandra eller nu ska jag käka chips eller jag har äntligen diskat loll den där känslan eller något sånt där eh, man ja men du vet, det är så ni håller på ja, ja. och eh, jag har vi ett par fler tal gånger sett dig uttalar dig positivt om en eh, inte så omtyckt tv-program som jag fått för mig att du underhålls av och jag rås kungligt av samma program har du någon aning om vad det är? Uh, enda tv-programmet jag. Fan, det här ska bli spännande. Jag twittrade om det är Bully Bumpa, eller så är det Amerikas fannys home videos da, da, da, da, da, Tom Burgeron! Ja, alltså det är världens bästa program. Ja, ja, men jag måste säga att jag tycker det är. Det är ju järn Det är ju, det ger ju inte en någon, någon större tankeställare. Det är alltid fel klipp som vinner, och eh, Tom Burgeron är Förhållandevis jobbar jag ibland, men lite skärmig. Men, men vissa klipp som kommer ibland, det bara bryter igenom all fasad av coolhet man har. Och så garvar man bara. Liksom. Jag, jag skrattar ashligt av men minst en gång varenda jävla avsnitt. Tror... Men det som du säger att det är alltid fel klipp som vinner. För, kan du förklara för mig, för de tre klippen som är med och tävlar i varenda jävla avsnitt, det är ju ofta som tre tråkigaste klipp. Ja, men det är så här som lite. lite alltså, jag, jag tror också att det handlar om. Eh... Att det ska vara lite längre klipp eller någonting. För oftast de riktiga bästa klippen, det är bara så här blixtsnabba klipp snabba klipp. Liksom det finns ju 800 klipp där typen en farsa ska kasta en baseball till sin lilla unge som bara pff, slår den rätt i pungen på. Honom. Och de är ju asroliga, men de är bara så här. Tre sekunder kanske. Eller någon hund ja. som ramlar i vattnet och ser lite dråplig ut. Liksom. Sånt därnt är ju. Men jag, jag, jag tycker det verkar som att det är oftast. De roliga klippen ska vara lite så här längre Konceptuella klipp där barn pratar Eller sådär Det är lite mer det är lite... Någon liten gullig story Ja precis, precis. Det passar bra när det är de intervjuar i de studion oh, men, ja, alltså, precis. Är, Jag, ja, vet, jag vet för min del Så har jag ett, Jag låter väldigt glad och rolig Jämt men Det är väldigt sällan i mitt liv Som jag skrattar Rakt ut när jag är själv Förstår du vad jag menar då? Ah. Att När man till exempel ser en rolig film så är det som att se den i sällskap med andra. Då börjar jag skratta för att på något sätt signalera: Det här tyckte Anders var roligt. Håller ni med eller inte? Och hör ifall de också skrattar. Men, det, sit, det tyder tydligt på att du är socialt kompetent Ja, eller något jävla psykopat liksom, Att jag bara vet vad som krävs <laughs> men, men, men, men sitter jag och ser Den samma film själv Så kanske jag liksom ler Eller jag mår roligt i hjärnan Men jag, jag skrattar inte rakt ut Men jag tror det är det som är så himla skönt med, med America's Funness Att även om tjejen inte är hemma Jag sitter med en liten katt i knät Och liksom farsan får en baseball i ballen Så, så bara, det är något som brister Man bara <laughs> Nej fy fan eh, Han fick den i ballen igen liksom Man visste, man ser när klippet börjar eh, A Farsan kastar bollen B, killen slår bollen C, pang i bollen Och eh, man vet vad som ska hända Ändå är det bara den där minen som händer Som får en att börja skratta Jag vet, Alltså det är någonting som Det är något som funkar på en sån djup Mänsklig nivå för mig Ja, eh, ja, ja Det är det, det är det roligaste som går på tv. Så är det bara. Det, nej, alltså vi vi, det är ju familje... Det är vad vi gör hemma liksom när det är lördagsmys. För det går ju, det är dubbla snitt på lördagar mellan 8 och nio. Då sitter vi bänkade i hela familjen och kollar på Amerikas Fanny's Home-videos och skrattar allihopa. Ja, men det verkar som, som att, att när man ser reklam eller när man ser på i USA, det verkar som att det är mycket ungar som gillar det där. Är det någonting som går igen hos dina barn alltså? Ja, uh -oh. Gud, ja. skrattar, skrattar ni åt samma saker Eller finns det liksom vissa klipp som är mer så här föräldraklippen Och vissa som är mer barnklippen ja, Föga öga så när, när det är liksom saker som sägs Som är roligt Då förstår ju inte ungarna det nej. Om ett, ett barn säger roliga saker något sånt där. Eller när en hund låter Eller en katt låter som att de säger En delstat i USA Det fattar ju inte de nej, nej. Utan det är mer direkt de här äh, ramla och slå sig. Men jag gillar ju mest alltså, när, det är, när man ser att det är trailer trash Rednecks som har filmat med sin skruttiga kamera. När, när, när de gör och råkar ut för dumma saker när de ska liksom skottas snö från taket. eller något sånt där och man vet att de kommer ramla. Ja, men det är alltså det är nästan som i. De, de, de skulle nästan få bättre effekt om de hade med några klipp där inget hände också. Ja, För det, kän ja. man, det känns som att vi, tror... till exempel eh, cops som jag kollar på ibland där vet man ju att stannar de en bil då finns det jävla droger i bilen. Jag har aldrig sett ett avsnitt av cops när de bara, du har något du i bilen får vi letas. Nej du hade inget, har det så bra. Det, det klippar de ju bort. Liksom. Det hade kanske funkat av att America's Funniest Home Videos det liksom var var fjärde klipp eller någonting var här, en kille som ska skotta snö från taket. Så bara får ner all snö. Så bara, yes det gick bra. Ja, och sen kommer <laughs> nästa liksom. Så att man, man, man, man inte vara så där beredd på hela tiden. Bara att se vad som kommer att gå åt helvete. Ja, men, det, men det är det jag gillar när, när, när Burgeron brukar ha sina tävlingar ibland. När, man typ, när gästerna ska gissa vad som kan hända. Ja just det. För då är det ofta någonting helt eh, jättekonstigt som händer. Som man inte tror ska hända. Nej precis. Eh, Däremot så kan jag säga att de klippen som jag verkligen inte gillar, det är typ sådana klipp där det känns som att det är det är roligt bara för ingen dog. Men det hade lika gärna kunnat varit någon som bröt nacken. Du vet så här, när folk ah, till typ ja, ja. hänger på en gunga högt över marken och så går repet av och de faller med nacken rakt ner i backen eller någonting. Det är ett mm. sånt där tycker jag inte är roligt alls När man känner som att Okej, okay, det är kul för att man vet att du klarar det Men det här klippet har lika gärna kunde Ligga ute på aktuellt liksom, För killen som fick sitta i rullstol resten av livet Exakt, det är ju så Men det är ju storsint av dig Att du tänker så Jag är, jag är mycket dummare än så Så jag garvar i arslet av mig ja, okay. <laughs> Jag tänker inte efter så Nej, ja, men det så jag hemska klipp Då är det mer så oh shit att, att det, det är något så här obehag som växer i min kropp När när det går. Bebisar som kräks Sina föräldrar i ansiktet Det tycker jag inte är ett duggroligt Nej det håller med om Som kräks eller kissar eh, och Om inte det är en så extremt lång kissstråle Det kan vara kul om det är en bebis som typ kan kissa från Ja men, såhär... ja men ena sidan av rummet till andra Ja exakt det är, det är faktiskt rätt coolt Men om det bara är här: Det var i senaste avsnittet var det en barn som lekte på, på mattan Och sen gick han iväg Så var det en liten såhär svart fläck Efter att barnet hade kissat lite marken Och boom, publiken bara Och <laughs> höll <håll> föran munden Shit vad det var stackars mamma Nu måste de tvätta mattan Och jag bara det, det där är inte ens kul cool. <håll> Nej, men såna klipp kan ju vara med sen och tävla om dollar. Ja, gånger. exakt. Men <laughs> du kan inte få några pengar, Men Men apropå det, peng... såg du nu i helgen när de har sett Disney-special igen? Jag såg bara det när det faktiskt var ett mysigt klipp som vann med killen som hade tappat kameran i snön. Ja, precis. Det var faktiskt ett ja. bra, tyckte jag. Ja. not gonna kill you anymore! <laughs> Men det är tredje gången de har en Disney-special som man kan vinna en Disney-resa. Ja, men det är ju samma produktionsbolag eller vad man säger. Jo, men har du sett båtarna? Disneys dis jävla kryssningsbåtar. Nej. Det, alltså det måste ju kosta typ... Om jag ska åka på en sån med min familj, det måste ju vara en årslön för mig för att åka på en sån kryssning. Ja, ja men, nej, nej, men sånt där med Disney, och det kostar ingenting för dem. Eller alltså det är klart att det kostar... Mat, och det kostar utebliven betalning från en betalande gäst. Men i och med att det är Disney som äger dem, så är det betydligt ja, billigare för dem att, att ge dem tre dagar på Disney Hotel med Disney Park och Disney båt än att ge dem hundratusen spänn i handen. Liksom. Ja, nej, det var, ja, men det var, inte det, det var inte riktigt så. Det var det att jag blev så här, Jag vill åka dit. Nej, men men det nu, kommer jag aldrig kunna göra. Alltså, okej, okay, att du har ungar. Och att de skulle uppskatta det, men du vill ju inte åka på Disneybåten, det ska du inte säga. De hade ju för fan en vattenruskana på båten som gick 45 meter utanför relingen över öppna havet. Är inte det skithäftigt? Uh, det är typ fobi för mig. Jag tycker att jag, okay. jag ska fan aldrig göra någonting på en båt. När man ser de här jävla på Discovery, du vet, har du sett de här saltbusarna som är ute och fiska krabbar? Ja, precis. Där varje gång det går igång så sitter alltid chefen förbi och hetsar och säger bara, ja, men om du fick 50 000, Har du kört en vecka med de här då, nej, inte 50 000. Får jag, får jag 300 000 då kan jag göra det. Ja, oh, men då måste du vara ute två veckor, man får två veckor, och liksom hon ska alltid försöka se hur långt du ska gå för att jag ska gå ut på farlig sjö. För att, alltså, åker vattenruskan ut över vattnet. Det är, det är fan i en varning för mig. Nej, jag tycker det verkligen skit roligt. Men men, ja. jag kommer ju tjäna massa med pengar snart på Svampriket Så då ska jag, då ska hela Svampriket crew åka dit och göra en videoblogg Ja men det där kan man ju, alltså Jag förstår att, alltså visst fan är det så att första dagen där Någon säger så här att nu, nu kommer vi gå in på klatsch eller på Corvcast Om du bara börjar med att prata om eh, Om du börjar med att prata om liksom Mickes affär. I varje korvkast, då har du din lön där. Nog fan kommer jag göra det. Men kan det inte kännas också så här lite läskigt? För att du vet ju att när, när ni börjar tjäna pengar på svampriket, då kommer det vara saker som måste förändras. Liksom. Jo, alltså Vi har ju redan tackat nej till saker. Det har vi gjort. Mer än så behöver jag inte säga. För att vi vill ju liksom. Vi värnar om svampriket och vår integritet. Ja. Så är det. Ja, men Så att, det känns alltid som den där balansen liksom att när man, när man gör saker gratis då kan man göra vad man vill liksom, man kan spela in ett podcastavsnitt om precis vad man, man vill och man kan lägga upp vilka bilder man vill och man kan göra precis, men när man liksom ska... Representerar människor som antingen om man säger det här, det här sättet att människor skulle betala för en podcast då skulle man ha mm. problem för då är fan om man spelar in två minuter för kort då får man själv och har man haft en ointressant gäst då får man skäl. och där, där är problem nummer ett. Eller om man har liksom så här sponsorer som man, ska, som man ska sköta sig för då är det alltså det är ju alltid det är ju roligt men det är ju alltid svårt alltså. ja men det är det alltså det är alltså. Uh... Drömmen bor ju lite som typ Det är väl Giant Bomb tror jag De typ lever ju på att sälja merch liksom. De har ju typ Ingen reklam eller någonting på sin sida Utan de får det att gå runt för att de säljer Giant Bomb merch tröjor och sånt liksom. Ja och sen har de ju prenumerationer Också Ja, ja men precis och, Men ja och Då ska man ju ha uppnått en rätt Stor nivå Eller ha, de har ju en rätt bra balans Mellan gratis och betal Innehåll, liksom. för jag tänker mig att Så att man var bara, okej Vi har kanske 600 Korvkast-lyssnare på ett avsnitt Och så säger jag imorgon för eh, Förresten, från och med nu kommer alla avsnitt Kasta 10 spänn styck, då skulle vi Helt allvarligt gå ner i kanske 20 eh, Det är ju det man måste ja. avgöra Jag menar 20 personer som Betalar 10 spänn för tre avsnitt Och sen säga faktiskt shit eh, Då har man ju också skjutit sig själv I foten lite Ja men precis, det är det i klurigt det där. Men så länge det är roligt så är det bra. Det är det viktigaste i alla fall. Ja, men visst är det så. Eh, annars så har man ju. Annars så kan man ju. Fast å andra sidan, känns det som att får man pengar för det. Då kan det vara mindre roligt. Förstår du vad jag menar då? Ja, typ. Men det. Typ som jag har hållit på varit ute mycket och spela musik. Och det känns som att ju eh, Ju mer man fick i betalt, ju sämre musik kan man gå med på att spela liksom. Man kan ju fan Får man. Eh, Får man en bra, superfin månadslön på att dra runt och spela dansband vilket är väl en av de mest förtjänstinbringande musikstilarna, just nu så, så har man ju, då, har man ju då, då sänker man ju sina krav på något sätt pengar får en ju att tumma på sina ideal Mm Visst är det så och Därför är det så skönt att vi är fem stycken Ja Så då, då håller, <skratt> är det alltid någon säger emot tillbaka, liksom? Ja Och sen har vi, Malen är ju hon har ju rutin hon som är gammal chefredaktör och sånt där så att hon, hon har koll på saker och ting så att det känns jävligt tryggt tänk sen då om det börjar komma in folk och försöka köpa upp typ två eller tre av er liksom är, är, är det kanske du inte vågar säga nu för, eller är det är klart att du inte kommer kunna säga sanningen men tänk om liksom Nintendo bara, ah, vi ska starta den officiella Nintendo-bloggen och vi gillar eh, vissa av er och så lägger de ett anbud på liksom tre av er kanske Aha. det är inte så kul Nej, det skulle det inte vara Faktiskt Nej men alltså, jag förstår precis hur du menar Det är klart man tänker så jag menar, det, var ju som, det var ju bara som när, när Tommy berättade att han skulle skriva för Laser Den här speltidningen som Ja, kom Och ingen läste Vad är den det en död? Vad sa du? Nej, men det var väl inte så många som läste första numret Vad jag förstått Nej, nej men den är inte döden ah, okay. Det kommer ju mm. flera nummer Men då blev jag lite för Hur det skulle bli då ja, liksom. men Det är klart att det blir svårt Att dela sin tid mellan Ju, ju mer olika projekt man har Ja fast det, det var ju liksom han, han Det har inte varit något problem Visst nu har det bara kommit ett nummer Men det var ju liksom inga bekymmer så För honom och han fick ju skriva för Svampi bäst han ville liksom Ja, men absolut. Det där är svårt. För jag tycker det är, ju, det är ju häftigt att starta nya tidningar, men det är ju, det är ju risky business, alltså. Ja, men vad fan. Det går. Vi har ju Level i ett sånt jävla stort och Game Reactor Det är ju två stora monster. Det går ju inte att slås in. Nej, jag... Men jag har ingen aning hur det gick för fienden heller. Men jag har ju svårt att tänka mig att det var väl bara de här tokpretentiösa och seriösa människorna som köpte den. För att liksom kunna stoltsera med att jag köpte fienden för jag ser på tv-spel på ett lite seriösare sätt än dig. Ja men sen är det väl också att man, många köper väl första numret för att man är nyfiken liksom. Det är väl svårt att hålla det uppe. Men sen är det också, alltså inte, inte bara det att... Alltså det som, är, det som talar för tidningar och sånt är väl att det känns som att många spelare är sig samlare. De vill ha, mm. jag har sett självbilder från ditt hem där du har massa jävla Mario gubbar och sånt där. Det är något som för mig är helt frammande. Men att många spelmänniskor vill ha prylar liksom. De vill ha fysiska grejer och ställa hela level-årgången i hyllor och sånt där. Men annars tycker jag det känns som att spel är ett sånt ett medium som passar. Alltså I daglig, dagsläget känner att jag att man måste nästan se rörliga bilder och höra ljud och sånt där för att få en bra bild av det. Jag tyckte att något av det svåraste med, med data och tv-spel var när det, när det blev 3D och, och man, man tittade på baksidan av spel och inte förstod vad det var man kollade på. Liksom. Ja, exakt. Det är ju så. så, så att, men... Jag menar, om jag får ett mejl om en ny titel Som ska komma Eller jag läser någonting om ett nytt spel menar, Det är Youtube jag vänder mig till ja, ja men visst och, det så. Och, och skriver trailer Eller gameplay på en titel För att se hur det ser ut liksom ja, men det är, menar, man, måste, man måste få sin bild av det där Now I had a girl I so well gone insane. But a man who played the trombone so well On the heart of my Sarah James With a toodle-dum, -do toodle-dum-doo -do, It was what he played on his horn Toodle-dum, -do toodle-dum-doo -do. Lord, he played it from midnight to noon For the beautiful music he played I don't mind telling you jag tänkte, det har blivit som en liten. Det har faktiskt inte blivit en tradition för vi har bara gjort det en gång. Men på forumet så leker vi ibland lite såna här pest- eller kolära. Jag tänkte, vi skulle se om vi kunde. Vi kunde köra en du och jag. Vad tror du om det? Jo men det skulle vi kunna göra. Eh, du ska få en som har varit en liten klassiker. Från, mm. eh, från forumet. Okej. Okay. Nu måste du tänka till lite. För den här är förhållandevis svår. I, i nästan alla fall så blir det så här. Eh, leve ett potentiellt bra liv. Eller leva ett dåligt liv. Okay. Det, det är alltid så Och i det här fallet är det så här Alternativ 1 Att om du ser ett körsbär Alltså i verkligheten Film, foto eller tecknat Alltså till exempel att du ser ett körsbär I Pac-Man okay. Då kommer en av dina kroppsdelar sprängas Det betyder att I de här kroppsdelarna så är det alltså Arm, ben som sprängs Så att ser ett körsbär Då kanske din arm sprängs av liksom. Puff! Och det kommer göra ont men blödningen kommer att stoppa efter en stund och det kommer att bli som, en, som att armen har blivit äh, amputerad. Liksom. Det kommer att bli traumatiskt och blodigt och om du sitter med någon så släff så är blä. Men, äh, men det är inte risken att du dör av den explosionen. Men låt oss säga att du är ute och kör och så bara ser du en Ica-annons och så bara, ah, körsbär halva priset, stor bild, puff flyga armen av liksom. Äh, så Men den växer att, inte ut igen. Nej, nej. Att då nej har du har med, med den för resten av livet. och Efter fem gånger, alltså eller fyra gånger kan man säga, arm, arm, ben, ben, då sprängs resten. Så när okay. det bara är det lilla magen och huvudet kvar och det liksom kommer ett körspärr av någon anledning, då smack, då sprängs resten. alltså Då är det slut. Ludde is no more, okej? Okay. Ja, mm. oh, ludde, game over. Men mm. så där har du alltså, du har chansen att kunna på något sätt undvika körspärr hela ditt liv. Flytta till någon öde ö. Och liksom sälja allt ni har Och bara flytta till en liten paradisö Där det inte finns några körsbär Och bara gör allt du kan för att försöka undvika Synen av ett körsbär Och bara okay. säga till ungarna att var ni än riter Så får aldrig vara röda cirklar med gröna streck. För då är det kört liksom Lova med det och de bara <laughs> ja vi lovar Men de kanske bara för att det är förbjudet Har gjort det och gömt det så att du hittar en sån Och så bara boff okay. liksom. Eller alternativ nummer två Att du vet att livet kommer ta slut någon gång helt smärtfritt och utan en, utan en kamp. Bara i sömnen kommer du somna in. Men du kommer inte finnas längre än till ålder 55. Det kan vara tidigare men max 55. Så du vet att du har ett lugnt insomnande men det är däremot... Ja, det är lite obagligt. Du vet att 55 är överste gränsen. Du har ju barn och sånt där så det, jag känner redan nu att det blev lite okänsligt där. Men alltså antingen vet det max 55 utan drama eller risken för Körspärs explosion. Men jag kan lika gärna dö när jag är 35 alltså. I teorin ja. Okej. Okay. Men det kan du, det kan man ju ändå liksom. Ja ja, jag visste kan man göra det. Men nu det du vet det som har skönt med det där är ju att du vet att du kommer, det kommer inte bli du är inte odödlig för övrigt om du hoppar ut och blir överkörd av en bil nej, så nej. Det, men, men du vet att någon gång så kommer du bara inte vakna upp igen fast å andra sidan är det ju för familj och anhöriga är det ju lika dramatiskt ändå om man nu ska ja, tänka då, så det vet jag då inte. Må, Måste man ju köra lite mattra då är det alltså det är 15 år till i så fall blir det väl mm, det blir det det är jävligt kort tid Ja. Körsbär Du valde körsbären alltså Nej men jag håller på att tänka nu för Hur ofta ser jag körsbär Ja men det är, ju, det är ju valt Av den anledningen att det är fan en frukt Som man ser ett sällan Eller nu är det någon men... jävla botan nörd som säger Det är ingen frukt, det är ett bär men skitsamma i min värld är det, men visst, jag, det är en frukt Det enda jag kan tänka på Det är typ Super Mario Bros 2 Det är väl körsbär va Ja det är Men då får jag inte spela det någon mer Det kan jag leva med det är mitt favoritsuppmål. Skitsamma. Mm. Oh, fan, fast hur jävla rolig pappa är jag om jag ligger utan armar och ben också. Det är ju det som är grejen. Fast, alltså, du, är roligare, <laughs> du är roligare pappa som 60-åring i livet utan armar än som inte alls. liksom. Men alltså grejen är den. Jag håller på att försöka tänka hur ett körsbäser ut i verkligheten. Men det måste du veta. Men jag vet ju bara hur den här... Du... Shit. Fan. Helvete. Fuck. Jag kan inte ta körsbär. Nej. Jag har körsbär tatuerat på armen. <laughs> ja, men vi... För, för att... <laughs> oh, fan! Jag kom på det nu. Och jag tittar. jag tänkte så här... Shit, nu sprängs jag. Men det ja. gjorde jag inte. Nej, men vi, vi säger så här. Att du kommer få... Eh, om, du, om du valde det nu... Så kommer oh. du få en vecka på dig så att du och kan liksom dra och måla över det. Okej, okay. ja men då, då, då, då kör jag på körspärr och så får jag göra någon cover-up på, på tatueringen helt enkelt. Okej, okay. men, <laughs> men tror du du kommer att flytta någonstans? För det, jag, jag tycker ändå i Sverige, alltså det finns ju körspärrstredd. Alltså man vet ju aldrig vad man kör Och liksom. ungarna ska på fotbollstredning Och du släpper av dem i person, liksom. eller. Det är... Jag menar så är det så att Jag själv måste registrera Där är ett körsbär Eller räcker det att jag är i närheten av ett körsbär Jag själv måste väl se ögon, alltså Det visuella är stimuligt För eh, 85% Av ett körsbär Så även om, det är bara, även om 15% är övertäckt Av ett litet Löv, det måste gå in i din Pupill liksom, om, din, ja. om ditt öga tittar, även om du inte Ser och tänker, det där är ett körsbär Alltså så fort körsbäret kommer upp i Super Mario, då bara, smack Dina ja. ögon är automatiserade Kopplade till bomben där jag, jag, fan, jag, nej men jag kör på det ändå, då, så är det bara blunda När jag går in på Ica, för de har ju alla grönsaker Och frukter och sånt direkt. Ja, men det, om, alltså, om din familj visste att Du kunde sprängas, då skulle du inte Du behöva gå på Ica Nej för sig Alltså det är klart det att man ska vara jämställd med. Men vad fan ifall tjejen visste att jag kunde sprängas Då fick väl hon stå för handlingen liksom. du, du är medveten om att jag kommer ju kolla efter körsbär som fan efter vi Ja men du kan väl, väl testa klart. en månad Och se om, om, du, om du hade klarat det Vad liksom. ska jag fan göra Så ska jag återkomma till dig hur många körsbär jag har sett Ja får vi se hur många armar och ben du har kvar ja. <laughs> du, har, har du någon som jag potentiellt skulle kunna svara på Ja, jag tror det Det är inte lika allvarligt och sånt, där, Men det är bara för att jag Jag, jag känner ju inte dig Men jag, jag vet jag, jag vet någonting som du har väldigt svårt för mm. Nu för tiden Okej okay. så, så mitt pest eller kolera Det blir att från och med imorgon Så är det bara två Spelserier du har att välja mellan Och spela okay. i resten av ditt liv Eh, och då, alltså alla, då, då får du räkna med alla spel som har eh, karaktärerna med i, i, i spelen. Okay. Och då är, och, fråga och då, det är... Och då. pratar vi från och framtiden alltså. Ja, ja, precis. Okay. Kommande, kommande spel också i, i, i, i spelserien. Yes. Och Då är det självklart Mario-serien eller Zelda-serien. Får jag fråga, är det. Får jag se på andra eller blir det osynligt? Om du får se på andra spel. Skulle jag kunna typ eh, se på när kompisar spelar eh, Soul Calibur liksom. Ja men du får inte spela själv. Jag får inte jag får aldrig göra något input till dem. Men jag skulle teoretiskt sett kunna sitta bredvid och bara... Uppgradera se. den där grejen Gå åt höger nu så jag, jag kan vara med och spela i andra hand eller? Nej men du, då blir det som att du är med och spelar Du får, bara, du, du får vara en äh, betraktare bara okay. jag kan, Som att jag, du går på att bio jag, ungefär jag, jag kan se inspelet men jag kan inte se live Jo men du får inte säga någonting okay. <laughs> det, är, det, är som att du, det är som att du går på bio Du kan ja, ju inte berätta är, för regissören att det är det så här för... onödigt att äh, att snacka om det här. Eh, den här var inte så svår. För det första så. Om man skulle göra upp en lista. Över de här två serierna. Mm. Så inser du precis samma sak som jag va. Att i Super Mario-serien. Har du för det första en ganska bred typ av genre. Representerade. Du har kanske. Ja helt allvarligt har du typ 300 spel. Och väl emellan. Mm. Eh, I Zelda-serien har du. Ett spel och väl emellan. Och sen finns det olika grafikmotor på det bara. Mhm. Jag skulle ju lätt valt Super Mario, för då är det Super Mario Golf och Super Mario Tennis och Super Mario, Super Mario Smash Brothers och Super Mario World. Det är, ju, det är ju jätteenkelt. Ja, det var det inte så svårt då. Nej, nej det är inget svårt <laughs> alls. Det finns många av dem där. De här gamla Super Mario Bros Party tyckte jag var väldigt kul. Det hade varit roligt och... Nej, jag tror att det hade inte varit äh, jättekatastrof och äh, så länge jag kan få se några jämna matcher i äh, Soul Caliber och äh, sånt därnt då tror jag faktiskt att äh, hade någon sagt att jag fick 2 3 miljoner för att bara spela Mario resten av mitt liv då tror jag att jag hade lättat för att mitt liv hade då hade jag kunnat skära ner på tv-spelandet och blivit en ja, men en en coolare kille liksom du, och du, du inser att du kommer att bli stämplad som, typ, om inte världen, så i alla fall Sveriges största Mario-fanboy. Alltså jag tror, inte att jag, skulle, jag tror inte att jag skulle, om man tänker sig sån tid som jag har lagt ner på tv-spel tidigare, det skulle jag ju inte överföra till Super Mario Party liksom. Du Utan skulle det sk spela mindre tv-spel helt enkelt. Ja, det skulle vara skitbra. Det skulle vara jävligt nice, bara att... Ja, men då har man nog det Super Mario. Och sen eh, om någon kommer förbi. Ja, men vi kan köra Mario Kart eller Mario Party. Ja, men vi kör Mario Okej. Okay. Och sen. Eh, nej, jag tror faktiskt det skulle funka bra. Det skulle bli positivt för dig alltså. Ja, utanför. jag tror det. Nej, det skulle inte vara så att jag skulle börja köpa så upplösbara upplåsbara yoshi statyer Och bara oj, oj, oj, oj, yes, Mario, yes, är så grymt. Utan det skulle vara så här. Ja, men om jag behöver spela någon gång. Då får det väl vara Mario. Det känns som att det finns mycket så här. I allt. Det finns Mario Picross. Det finns säkert Mario MS-röj. Och massa Mario <laughs> Flash-spel på internet. Och, nej, men det, det blir lugnt där det. Blir Vad skönt. Finns det något annat som du känner att vi har glömt att ta upp i dagens avsnitt? Nej. Tycker, tycker jag tycker att det flyter på bra. Ja, jag tycker också det. Det var avslappnet skönt. Så fick jag brinna av lite på att... Att det finns en hemlig pakt av alla dessa center, men det som du såklart förnekar, men för att du är del i pakten. Så det är, det är lite som att fråga FBI, bara. har FBI något lurt på gång? FBI bara nej. Men frågar man någon annan i världen, har FBI något lurt på gång? Ja, klart som fan att de har. Ja, det är ju så. Det är ju så. Äh, men jag... jag... Ja det har varit jävligt intressant Om det kommer ut så interna mail bara med, Om det, om det, om det Breaker någon gång, det måste ju breaker Någon annan bransch i och med att spelbranschen Är insulted. men om det typ Finns någon mail så här där det Står att Girls of War måste ha Mellan 8 och 10. liksom och Ja eh... men det, det var ju men, Hörde du inte det för några veckor sedan Game Reactor vägrar ju Recensera Deus Ex, New ja. Revolution Och varför vet man ju inte Riktigt Nej, det var, ju... men det, det var väl, jag vet att det var mycket Snack om att i USA att det var så där Att ville man recensera spel tidigt Så skulle man garantera ett visst poäng i förhand Och sånt där och, ja. eh, Det kan väl säkert vara någon i, Någonting i den, i den eh, Genren som har liksom Läckt över till svensk spelmedier. Alltså grejen är ju den att Och, och, och, och det här är helt ärligt alltså uh, Är det här men, nu, Har vi pratat klart i programmet nu eller? Nej Nej <laughs> Off the record. Nej, men vad jag tror Skulle vi på Svampriket få typ, säga, ja, men Om ni ska recensera det här Så måste ni ge det minst en åtta Då tror jag faktiskt att vi skulle skippa Och recensera det Det ser jag som självklart att ni skulle göra mm. För att eh, i Utan att säga för mycket nu Men i nu i höst Så släpps det en hel del storspel eh, Som du är bekant Massor med stora titlar Sen behöver jag inte nämna någon, något vid namn utan ett av de här stora titlarna kommer vi självklart skriva om och recensera. Men den till, personen som var påtänkt att recensera det spelet kommer icke att recensera det spelet på grund av att den personen inte håller med om utvecklarnas... Ja, har kommit lite... Inte riktigt överens med folk från... Utvecklingsföretaget och sådär så att Ja säga. men vi fan jävla skit Det där var ju, ja, mm. ja Jag hade liksom värsta skämtet på gång Men du drog det för långt så att jag kunde inte Säga skämtet eh, <laughs> Förlåt ja, nej, men alltså, nu, nu vet jag ju vad det är Och eh, det, ja men vafan. Vet ja, du? Det är klart jag vet Hur kan du veta det? Ja men Ska, vi ba, ska jag bara säga rakt ut nu vilket spel det är som ni har en bif med då Eller? Jag behöver inte säga ja eller nej. Nej, du behöver inte säga ja eller nej. Men det kommer inte skada er på något sätt om jag säger du, du väljer själv. Antingen håller vi tyst med det här. Eller så säger jag min gissning. Och sen går vi vidare och avslutar programmet. Det är klart du får gissa. Ja, jag säger att Svampirriket har en beef med utvecklarna bakom Battlefield 3. Och därav kommer ni se ett Extra objektiv recension Av det spelet Hoppsan, nu sköt någon i brallan eh, Vi ska väl runda av lite här Och tacka för alla som har <laughs> lyssnat Och eh, jag tänkte Det brukar alltid vara så att man får chansen Att smida sin egen hjärn pimpa sina egna aktiviteter Och uttrycka sina egna tankar Och förväntningar av framtiden Ludvig, eller Ludvig Det känns så skönt att säga Ludvig Men det är ju helt fel, Ludde från svampriket Ludde Lundblad Scenen yes. är din. Ja, vad ska jag säga? Gå in på svampriket.se och eh, ha och, det så roligt. Och, och sen så måste jag tillägga att eh, nu i veckan så kommer ju avsnitt två av TV-spelsaner också. Som ni absolut inte får missa. Det är alltså en blandning mellan TV-spels-show och Hårdrocks-show. Än så hört. länge, ja. Det är enda avsnittet som har producerats, som kom ut för ett år sedan, så var ja. det så. Och eh, förmodligen kommer det vara ungefär samma upplägg i avsnitt nummer två. Så gillar man spel och eller hårdrock då är det tvspelsane.nu det är något för alltså. <laughs> eller på svampriket.se så finns det. Eller klatch.se, kan man också gå in på. Jag ville bara <laughs> säga det så man, inte, man, man får inte gå in på helt fel ställen. Alltså går man in på svampriket.se då ska man jävla gå in på klatsch också. Annars så... Ja, det in, tycker jag. Ja, eh, och, och, och, och har du några visord, någonting att säga till lyssnare? Det, är, det här är lite game avsnitt. Vi pratar mycket om tv-spel. Vi har inte bara tv spelslyssnare utan vi är även människor som bara uppskattar det avslappnade samtalet. Av de här två målgrupperna, har du några visdomsord och avsluta Korv Kal denna vecka med? Nej. <laughs> fan? Du måste, du får väl klämma fram en not. Nej, det är slut där. <laughs> oh, Visdomskod. Ja, det nu är det slut. Musiken rullar redan så att ja. eh, skit samma. Vad du säger nu? Nu är det sumpig, chans din liksom, <laughs> pimpa allting eller säga, ja oh, vi älskar Battlefield Dice, är de schysstaste och allt sånt. Där, liksom. det, det är, bränt är liksom bråarna brinner. Varför tror du det för? Ja men varför tror jag det, du, du, du, det är så här, Bara för att jag säger att jag inte gillar Facebook och Twitter Betyder det att jag är Betyder det att jag är någon invalid Som inte vet vad det är eller nej Jag kanske vet ändå <laughs> men, men jag kanske inte sitter där hela dagen och berättar Vad jag har lagt på min jävla macka Kan det vara så Kanske det Nej men alltså det där kan ju inte vi få skit för nu Att du sa så eller Nej. <laughs> ja vi spelar in nu Så nu har du ju en hel <laughs> Det är, det var bara min idé att jag ska knäcka svampriket spela in en podcast. Nu har vi rört i världen Nästa gång tar vi en level. Skit bra. jag jag stoppar inspelningen nu. Mm. Då ska jag också göra det. Då? Du, jag ska. Jag ska tänka på en annan grej. Mm. Faktiskt, <laughs> <What the> faktiskt, <fuck? laughs> det är säm Jag tror att jag kommer med musik men jag ska tänka på en annan grej jag måste bara, det... Du kan väl prata lite så ska jag tänka på en annan grej Jävla fuck brain. Ja. Eller, nej, men måste bara, jag måste bara säga att jag på musik. För vad bra musik du har. Eh... Ja var kul. Ja. Vad roligt. Det är jag. Jag blev ju eh, nöje när eh, retro som spela riktig musik men. Eh, jag, är fortfarande, alltså jag har ju extrem polisfobi alltså. Det är typ min mardröm att få något jävla Officiellt mail av bara Du har spelat min låt Och nu kommer du skaka gallar resten av livet Alltså grej, är... grejer det där, jag vet, alltså, jag är den jag, där jag, jag har gjort en podcast en gång Ett Ja avsnitt. jag vet ja. Då... Men det kan vi prata om lite senare Det här, det här kommer vi klippa bort då. Ja vad bra var bra. För då kan jag göra lite reklam För För du kommer att få två. pimpa den i slutet Härligt Ja men jag har hört det, men det var ju fan bara hårdrock, det var ju ingen inget snack, det var ju fan bara hårdrockslåt där. Ja, tv vi spelar hårdrock, bästa av två världar <laughs> Ja, men vad man gillar hårdrock? Ja jag vet, men nästa avsnitt är också bara hårdrock, men jag tänker att till nästa avsnitt en gång, då ska jag chocka för ja, folk Vad sa du, nästa avsnitt blir det också bara hårdrock, sa du just det? Ja Ja men vad <laughs> fan, okej okay. mm.